Da li je dozimljeno čovjeku kad se oženi to već je zbog svatbe da ne ide na namaz? Čovjek se oženio, pojte vikati nije. Ovdje imamo maka koji nisu oženjeni, odmah im pravite vrt. Čekaj da se da. Ovo je problem u, u, kod muslimana u, u arapskom svijetu je se mlada pripremi za svatku. Znači ona se po pet sahata priprema tamo u salonu negdje ovaj i onda dođe tako sva pripremila i sada se treba abnesti kako ćeš abnesti sad i staviti i, džir, i hijab na glavu i pokvar i sve ono što je radila jer ono nemoju, znači kada je pripreme i salona ima poseban šator koji se stavi i ona ide do auta da je niko ne vidjeli, tako. znači nema u tome nikakvog spora, nije to šarijatski zabranjeno možda je zabranjeno preterivanju u svemu tome koje košta to puno i tako dalje, no međutim nema, pretjer, nema šarijatski zabranjen se ona udepša sad. no međutim problem je kada ljudje vremena maza Nije ni problem kada dođe vremena Mazada da ga odgledi do zadnjeg vremena. Ni to nije sporno. Ja ću da odgledi do pola noći, ali je problem makšan. Jer je problem izlazak namaskog vremena. I problem kada ti se pripremaš od podne, što će biti sa etindijom jakšan. Kad ćeš to kanići. Se... A je mnadoženja kada dođe tu i oni negdje tu u blizini ne se odvajati, pa šta je sa njim? To je problem, s toga je to autor spominjao ovdje. Je li kao problem koji je poznat pod njih? Kod šafija je dozvoljeno da se izostane samo na noći nam, kad, je, kad noći namaz, a nije kada su pitanje dnevni. Pa tako šafija i hamdeli je dozvoljavao i znači da se izostane iza džemata. Ovo što se tiče namaza na prvi namazsko vreme, to je batir besumljek. To bi kod neke uleme odmah bilo prekidanje bračne veze. Kako? Daš ah, ne zavirati. Pa, izlazak iz vjere, ova kaže, ostalo namaz, više ne planja, dok je ostalo namaz, namjeru namaz, propustao mi njegov vremena, izlazak iz vjere, o, ostala otpadnik od vjere, a otpadnik od vjere, odmah se ugovor šta. Znači. Čovjek može uženiti nevjernicu kršća, ako je židovki, ne može uženiti ovaj muslimanku, odpadkinju od vjere, ili niti muši kinju druge koje vore ste buddhist kinju, ili i tako dalje. Pa bi to znači bio prekid bračne veze, kažemo kod neke, kod izrazi tog dijela u Leme. Jer se u Lema razilazi čovjek koji ostavi namaz, jel šta je sa njima? U kom je on propisu? Ostavi čovjek koji nekad panja, nekad ostavi, on je mu se ima. Toga ne izvedi evangeli. Panja petkom i poneki ovako namaz, iako većinu namaza ne panja, opet je šta? Opet je čovjek uvjeti. A no, međutim, znate gdje biva problem? Biva problem kada ostavi namaz i preseli, a on ga ostavio. Jer mi ne znamo da li bi se on šta vratio. Tad pro I tu, Wallahu ta'ala, ovaj, iblose minja tu za sto. Nije nikakav propis, oni odkažu, znam. U svakom slučaju, ovaj propis je došao uzeti iz hadisa u kome se kaže iz jednostavnog Hadisa koga bliže Buhari je muslim da je poslanik sa osam rekao ili prenosi se da, da je rečeno od sunne taje kada se čovjek oženi sa djevicom da kod nje boravi sedam dana a kada se oženi sa ženom koja je koja je prethodila bračna veza koja nije djevica da kod nje boravi tri dana i kaže kažu znači boravi kod nje koliko? sedam dana, znači ne izaziri da kod nje boravi Uđutim, ovo nije osvatanje, a ti se nije ispravljeno. Jer ovdje se govori kada čovjek oženi djevicu, a ima ženu kući. To mu je druga žena. Pa kada oženi djevicu, tada provodi kod nje koliko? Sedam dana, potom svakom daje po danu. A ako oženiš ženu koja je prethodila bračna veza, nije djevica, nije nevina bila, znači bila je u bračnoj vezi prethodila bračna veza, onda boliš kod nje tri dana i opet dijeliš Dan, dan. Pa etina do to, nikakvo niti na džamije, ostane džamije na mazud džematka, to je to veziva što tu. To je boravak, znači gdje kod žena, znači kući. I ovdje boravak me bit, misli se na boravak. Šta? Po noći. Se se boravak 7 dana da ne izvuče iz, iz kuće, Nego, boravak je po noći. Čovjek ima tri žene. I boravi kod jedne, i druge, i treće. Duže da boravi samo po noći. Po danu može izaći da što ti raditi, Rizk ticati, Pretace i samo da dođe da proboravi noć, to je me bit, to je boravak po noća nije podan.